Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 21 Вони всі разом підняли тіло Бенедикта на борт. Квентін, Джош та Еліот незграбно боролися із важкими кінцівками, схожими на ганчар'яну ляльку. Смерть, здавалось, зробила довготілесе підліткове тіло Надиво важким. Вони ковзали на мокрій деревині і не мали тієї поважності, яка була б доречною для носіїв труни. Ніхто не наважився витягти стрілу, тож та стерчала. Щойно тіло поклали на палубу, Квентін пішов і узяв ковдру за своєї каюти та накрив труп. Його бік пульсував у такт серцебиттю. Це добре. Бо саме цього хлопець і хотів. Хотів відчувати біль. Через кілька хвилин Бінгл витягнув стрілу з горла Бенедикта. довелося спочатку зламати її навпіл, бо один кінець був із зазубреними, а інший з пір'ям. Пішов рівний дощ. Краплі стукали, розбризкувались по палубі та по блідому, нерухомому обличчю Бенедикта. Вони занесли труп всередину, до операційної хоча було ясно, ніяка операція йому не допоможе. «Відпливаємо!» – голосно сказав Квентін нікому й усім. «Але зараз середина ночі!» – сказав Еліот. «Я не хочу тут залишатись. Зараз вітер, тож треба плисти. Еліот офіційно був головним, але Квентіну на той момент було байдуже. Це був його корабель... Та й юнак не хотів проводити ще одну ніч на цьому острові. Усе це веселощі й забави, аж доки хтось не отримав стрілу в горло. «А якщо до в'язнів?» – сказав хтось. «Та кому вони потрібні? Залиште їх тут!» – спалахнув юнак. «Але куди попливемо?» – розсудливо спитав верховний король. «Не знаю, просто не хочу тут залишатись. А ти?» – Еліот визнав що теж не хоче залишатись. Квентін ні за що б не пішов спати. Бенедикту сьогодні вночі не буде тепло, тож як може бути йому? Він хотів підготувати корабель. Дивлячись на порожнє бездушне обличчя картографа, Квентін сердився на нього за смерть. Усе йшло так добре, але все-таки це ж геройство, вірно? За кожним героєм хіба не гинуть на задньому плані легіони піхотинців? Питання чисел, як сказав труп у замку. Треба просто рахувати. Тож Квентін, король Мах, вождь чоловіків, допоміг зігнати решту розбитих солдатів і змусив команду поповнити запаси води і провізії. Усе це посередині ночі під дощем. Хтось інший мав би прокласти курс, Оскільки Бенедикт був мертвий, але це не було проблемою. Вони не знали, куди пливуть. Це не мало значення, тож не треба й курс. Квентін сам не розумів, що робити. Вочевидь, це дуже ефективний спосіб здобувати магічні ключі, але як це допоможе Джулії? Або відновить небуляндію? Або заспокоїть годинникові дерева? Для чого взагалі можуть знадобитись ключі? і чи вартують вони Бенедикта, згорнутого на причалі маленького хлопчика, який ніяк не може зігрітись. Усю ніч працювали вони разом. Усі зблідлі, усі старались. Джулія сиділа поруч із трупом, повільно повертаючи собі людську подобу. Її чорна сукня цього разу цілком відповідала нагоді. Також цілком у ролі був Бінгл, який поводив себе, як на похороні. Він провів ніч сам, блукаючи біля носа корабля, загорнувшись у плащ, як поранена пташка. Квентін підійшов до тілоохоронця, щоб перевірити, чи з ним усе гаразд, але почув, як той, бурмоча, собі підніс. «Ніколи знов! Треба піти туди, де я не завдам більше шкоди!» І король подумав що треба залишити чоловіка розбиратись зі своїми проблемами самому. Небо блідло крізь дощові хмари, і Квентін вийшов сам на площу перед замком, щоб закінчити роботу. Він змерз та смертельно втомився. Почувався як той живий труп у бібліотеці. Він не був гарним майстром, але треба було дещо зробити. Юнак став на одне коліно перед маленьким обіліском із молотком та зубилом який позичив у корабельного тесляра. Мабуть, усе це можна зробити магією, але він не пам'ятав як, та й не хотів це робити по-чарівному. Він хотів відчути момент, тож приклав вістря до каменю і почав довбати. А коли скінчив, там з'явились два слова. Нерівні, але чіткі. Острів Бенедикта. Повернувшись на корабель, він віддав наказ. На схід, хоча всі знали, куди пливуть, ще до того, як почули. Потім спустився під палубу. Почув, як підіймають якір. Нарешті корабель поплив. Мунджак швидко мчав назустріч крижаному шквалу. Той гнав корабель через величезні, безлюдні океанські простори. Караючи вітрила, які покірно приймали знущання, і додавали кораблю ще більше швидкості. Величезні смарагдово-зелені хвилі підганяли їх знизу, підіймаючись, а потім котячись попереду, ніби навіть море наситилось ними і не могло дочекатись, коли подорож скінчиться. Еліот змалював їхній шлях як безперервні багатства й дива. Острови таємниць 24 на 7, 365 днів у році. Але зараз океан був абсолютно порожнім, милосердно очищеним від усього, що хоч віддалено нагадує дещо фантастичне. Чистий промах. Можливо, острови віддалялись від них і стали недосяжними. Вони й не бачили землі, ніби робили грандіозний стрибок у небуття. Єдине диво, яке сталося, сталося на борту. Маленьке диво, але справжнє. Через дві ночі після смерті Бенедикта Поппі прийшла до каюти Квентіна, щоб висловити співчуття з приводу того, що сталося, і дізнатись, як він. І покинула його лише наступного ранку. Дивний час для чогось приємного. Можливо, все трапилось недоречно, але й, можливо, це єдиний час, коли це взагалі могло статись. Їхні емоції були близькі до поверхні. Квентін був, м'яко кажучи, здивований. І одне з того, що його здивувало, це те, як сильно він її хотів. Поппі була гарна, розумна, принаймні настільки ж розумна, як і Квентін, а, можливо, ще й розумніша. Добра і смішна, коли опускала захист гострого язика, а довгі ноги були абсолютно дивовижними, як усе, що Квентін коли-небудь бачив у цьому – чи будь-якому іншому світі. Але крім цього, у Поппі було щось, чого Квентін хотів майже так само сильно, як і без словесного фізичного забуття сексу. Чого цілком би вистачило справді. Це відчуття, перспективи. Вона не була захоплена великими міфами про квести, пригоди і усе інше. У глибині душі дівчині було байдуже до Філлорі. Вона тут туристка. Це не її дім, не сховище усіх дитячих надій і мрій. Це просто місце, через яке вона проїжджала. Квентін уявляв собі щось подібне, але чомусь завжди з Джулією. Але та не потребувала його. Не таким чином. І зрештою людина, яка йому була потрібна, не була Джулією. Квентін не тримав целібат після смерті Еліс, але й не особливо шукав сексу. Проблема цього дійства без Еліс це те, що треба визнати, що дівчина померла. З поппі він дозволив собі усвідомити це трохи краще, і це мало б зробити біль сильнішим, але на диво його притупило. Чому б тобі не залишитись? сказав він одного дня, коли вони обідали в каюті, сидячи хрест навхрест на його ліжку. Поживи трохи в замку! Я розумію, ти не фанатка Філорі, як я, але хіба ти ніколи не хотіла пожити в замку? Хіба ти ніколи не хотіла бути королевою? Їхнє повернення до замку Вайтспайер з останнім ключем чи без нього навряд чи буде тріумфальним. І буде добре мати Поппі поруч. Для моральної підтримки і для аморальної теж. Дівчина посолила рибу майже в смерть а потім щедро полила її лимонним соком. Здавалось, вона не думала, що переборщила зі спеціями. «Ти чомусь це все робиш романтичним». «А це і є романтичним. І не тільки я про це думаю. Життя в замку об'єктивно романтичне». «Розумієш, це говорить той, хто не ріс у монархії. В Австралії досі є королева. Там багато історій. Нагадай якось розповісти... «Про конституційну кризу 1975-го. Це дуже неромантично». «Я тобі гарантую, що жодних таких криз не буде, якщо ми попливемо до Вайтспайра. У нас навіть Конституції немає. А якщо і є, то гарантую, її ніхто ніколи не читав». «Я усе розумію, Квентін». Вона стиснула губи. «Я просто не знаю, скільки ще зможу тут залишатись». «А чому ні?» «Що тебе чекає там? Як щодо мого життя, усіх знайомих? Реальний світ!» Та й і цей світ реальний!» Він підсунувся ближче до дівчини так, що їхні стегна торкнулись. «Ось, відчуваєш?» «Я не це мала на увазі!» Вона поставила тарілку на підлогу і відкинулась на койку. Вдарилась головою об стіну в процесі. Ліжко не було розраховане на високу людину. Не кажучи вже про двох. «Ні, ну, я розумію. Квентін до сих пір не розумів, чому з нею сперечається. Він знав, що Поппі не залишиться. Можливо, саме й тому, тому що він знав результат заздалегідь. Але я серйозно. Що там тебе чекає? Дисертація з драконології? Чи, можливо, тебе чекає хлопець?» Він узяв ногу австралійки собі на коліна, щоб помасажувати. У неї з'явились нові мозолі від ходіння босоніж по кораблю. Він одну поколупав. Оппі відсмикнула ногу. Хлопця немає. Але так, дисертація з драконології. Вибач, якщо тобі це здається дуже над ним, але це мої справи, які мені подобаються. Е, у Філорі є дракони. Ну, здається. Можливо, їх і немає. Я ніколи жодного не бачив. Тобто? «Ну, ти могла б тут залишитись, щоб їх знайти. Навіть можеш подати заявку на королівський грант. Я обіцяю, її розглянуть у першу чергу. І доведеться починати усе спочатку. Я не хочу рвати чотири розділи дисертації, а взагалі, що поганого в тутешній невеликій нереальності?» – запитав юнак. «Ти взагалі розумієш, на що люди готові, щоб побути на твоєму місці?» «Ти маєш на увазі з тобою в ліжку?» Він підняв футболку дівчини і поцілував живіт. Плаский і вкритий дуже тонким пушковим волоссям. «Я маю на увазі тут, Філорі!» «Я знаю!» Поппі зітхнула гарно й щиро. «Я просто не хочу бути однією з таких людей!» Він майже змирився з тим, що Поппі повертається до реального світу. Проте все ж, відкритим залишалось питання – як її туди відправити? Вони могли б бути впевнені, що в якийсь момент з'явиться Ембар, щоб її вигнати. Як він завжди робив із будь-якими непроханими гостями. Але це може зайняти тижні або місяці. Та й Поппі не хотіла чекати. Квентін тут, можливо, як у раю. Але Поппі явно у вигнанні. Зрештою, вирішили спробувати ключі. У них не було того, що був на острові після той, що відправив Квентіна та Джулію на землю. Але все ж ключі виглядали більш-менш однаково, за винятком розміру. Пробувати почали з останнього і найбільшого, того, що знайшли на острові Бенедикта. Він лежав у каюті Квентіна, усе ще в дерев'яній скринці. Вони вийшли з цим артефактом на палубу. Поппі вирушала, як є, бо не мала з собою речей. Квентін припустив, що Джош теж захоче повернутись, але той, здавалось, нікуди не поспішав. Він вже говорив про те, яку кімнату хоче у Вейтспайрі. Ключ дуже довго лежав у коробці. Його три зуба щелепа навіть залишила тінь від себе на червоному оксамиті. Він передав його дівчині як вишукану сигару та прийняла артефакт. «От тільки обережно», – промовив Квентін. А він важкий. Поппі похитала його на пальцях, зважуючи. Ого, це не просто золото. Там і магія. Заклять на цій штуці дуже багато. Щільно напхані. Вони подивились один на одного, а потім на ключ. Я намацав ним у повітрі невидиму замкову щелину. Це важко пояснити. Більш схоже, що треба практикуватись. Поппі із розумінням кивнула. «Я починаю!» «Почекай!» Він узяв дівчину за обидві руки. «Я не казав тобі це належним чином раніше!» «Залишайся тут, будь ласка!» «Залишайся! Я цього дуже хочу!» Поппі похитала головою і ніжно поцілувала Квентіна в губи. «Не можу! Зателефонуй наступного разу, коли будеш у реальності!» Він знав, що вона це скаже. Але все ж... Квентіну стало значно краще, знаючи, що він справді це сказав. Поппі зробила кілька експериментальних, сором'язливих тичків ключем у повітрі. Квентін мимохідь подумав, чи розуміє ключ, що вони на кораблі. Припустимо, він відчинить двері в повітрі. Там і застрягне. І вони одразу ж його загублять. Ключ вирветься із рук Поппі, двері загубляться в повітрі посеред океану. Чомусь Квентін наполовину на це сподівався, але не пощастило. Стара магія зазвичай давно вже усунула будь-які очевидні помилки чи лазівки. Квентін не почув клацання, але побачив, що ключ зустрів опір у повітрі, а потім увійшов у шпарину. Тримаючи одну руку на артефакті, Поппі поцілувала Квентіна ще раз, цього разу додавши солодості, а потім повернула. Іншою рукою знайшла дверну ручку. Відкрився прохід. Пролунав хлопок від вирівнювання тиску повітря. Сонце світило, Було темно. І дивно було спостерігати за довгастим шматком ночі, що стояв вертикально на палубі серед білого дня. Квентін обійшов прохід заду і спробував зазирнути в нього. Відчув холодний протяг. Зимове повітря. Поппі подивилась на юнака. «Поки що все добре?» Хлопець задумався. «Який зараз місяць на землі? Чи рік?» «Можливо, часові потоки зійшли з глузду, і вона потрапить на землю далекого пост «Постапокаліпсіс!» «В холодний, мертвий світ, що обертається навколо згаслого сонця. Руки Квентіна вкрились гусячою шкірою, і кілька випадкових сніжинок розтанули на теплому дереві палуби Мунджака. Поппі відпустила ключ, та нахилила голову. Портал був трохи занизький для неї. І ступила в прохід. Він побачив, як дівчина озирнулась і здригнулася від холоду у літній сукні. А потім михцем побачив, на що вона дивилась. Кам'яна площа. Двері почали зачинятись. Ключ, мабуть, випустив її за останньою відомою постійною адресою. А саме у Венеції. Це мало сенс. Вона трохи поживе у Джоша. Бо знає тамтешніх людей. Там буде безпечно. Або ні. Можливо, це не Венеція. І Поппі опиниться там зовсім одна. Квентін кинувся уперед крізь двері, що зачинялись, з криком «Поппі!». Дівчина зупинилась одразу за порогом, і він з розгону врізався в неї ззаду. Австралійка скрикнула, а Квентін схопив її за плечі, щоб вони обидвоє не впали. А потім простягнув руку назад, щоб не дати проходу зачинитись, проте дверей вже не було. Повітря навколо було крижаним, небо наповнили дивні зірки, ніч, і вони не на землі, а в Небуляндії. На мить Квентін майже зрадів, побачивши це, усе він не був тут зо два роки, з того часу, як він та інші подорожували до Філлері. Ця місцевість викликала у нього ностальгію. Коли він вперше побачив Небуляндію, то відчув, можливо, в останній своєму житті чисту радість, дуже нерозбавлену, розпечену до білого, яка приходить з вірою або не просто з вірою, а зі знанням, що все буде добре. Не тільки зараз чи наступні два тижні, а завжди. Тоді він, звісно, помилявся. Насправді, це знання протрималось близько п'яти секунд. Рівно до того моменту, як Еліс вдарила його в обличчя за зраду з Джанет. Виявилось, що не все добре. Тоді трапилось випадково, через те, що магія не робила Квентіна щасливим. Він навчився з нею жити, що, як виявилось, більшість його знайомих і так вже робили. Але ту хвильку щастя не забув. Воно залишило яскравий стійкий слід у мозку. Проте небуляндія, яку він знав, завжди була теплою, мирною і сутінковою. Ця ж небуляндія була непроглядно темною, крижаною і засніженою. У кутках площі намало багато снігу, і обрій був іншим. Серед будівель навколо площі ті, що стояли з одного боку, виглядали так само, як і завжди але з іншого були наполовину зруйновані. Їхні чорні силуети виділялись на темно-синьому небі, а сніг перед ними перемішався із великими блоками обваленого каменю. Можна було усе продивитись до наступної площі, а через неї й до іншої. «Квентін?» – сказала Поппі і теж озирнулась на прохід, намагаючись з'ясувати. «Де він і де вона?» «Я не розумію». «Що ти? І де ми?» Вона обійняла себе, щоб зігрітись. Вони справді не були одягнені для холоду. Проте австралійка не панікувала. «Це не земля, це не Буляндія або Ніделяндія. Ніхто ніколи не міг вирішити, як правильно. Світ між землею, Філорі та усіма іншими». «Зрозуміло», – кивнула Поппі і вислухала розповідь про тутешню місцевість. «Ну, тут гарно і усе таке, але до біса холодно. Треба звідси вибиратись. Я насправді не впевнений, як ми це зробимо. Сюди зазвичай потрапляють через фонтани, але все ж потрібен гудзик». «Ну, гаразд». Їхні голоси зникли в крижаному повітрі. Щойно вони заговорили. «Може, вдасться зробити закляття і зігрітись? І таке питання, чому нас сюди занесло? Гадки не маю». Уключив своєрідне почуття гумору. У такий лютий холод важко було думати. Квентін озирнувся. Його подих перетворювався на пар. Від порталу назад до корабля нічого не залишилось. Опі на прямих ногах підійшла до фонтану. Вони знаходились на площі Філорі. Там статуя Атланта згорбленого і підпертого нищівною вагою мармурової кулі. Вода там замерзла. Рівень льоду був фактично вище кам'яного краю. Дівчина до нього доторкнулась. «Якого біса?» – тихо промовила вона не своїм голосом. Квентін тільки тепер усвідомив, в яку халепу потрапили. Тут було холодно, насправді, десь 15-20 градусів. У них немає дров, взагалі нічого, щоб розвести вогонь, тільки камінь. А ще згадалось попередження Пенні тут не чаклувати. Можливо, доведеться цим знехтувати. «Давай, підемо до фонтану землі. Це за декілька кварталів звідси». «Але навіщо? Яка від нього користь, якщо у нас немає Гудзика?» «Можливо, там хтось є. Та й я не знаю, що ще робити. І до того ж, треба рухатись, інакше замерзнемо до смерті». Опік кивнула і шморгнула носом. Ця місцина її лякала більше, ніж острів і битва за ключ. Вони почали йти, але одразу ж перейшли на біг під тюбцем, щоб зігрітись. Абсолютну тишу розривали лише їхні кроки. Єдине світло – зоряне, але очі швидко звикли. У Квентіна в голові крутилась думка, що якщо фонтан землі замерз, то все дуже й дуже погано. Він спробував провести подумки розрахунки з термодинаміки. Було занадто багато змінних, але гіпотермія вже недалеко. Кілька годин максимум, можливо менше. Вони пробігли крізь зруйнований міський пейзаж. Жодного руху. Перейшли через замерзлий канал. Повітря пахло снігом. Через дурну помилку вони тепер обидвоє помруть, подумав Квентін. Площа землі була більшою за площу Філорі, але не в кращому стані. В одній з будівель виднівся ряд порожніх вікон, крізь які яскраво сяяли зірки. Фасад пережив катастрофу, а от будівля – ні. Фонтан землі теж замерз. Лід закоркував велику бронзову квітку лотоса і розколов її з одного боку. Вони зупинились, і Поппі послизнулась на чорному льду під снігом. Ледь втрималась. «І тут те саме», – сказала вона. «Що ж, давай шукати вихід, або хоча б укриття, і щось, чим можна розвести вогонь». Вона явно розгубилась, але трималась. Стара добра Поппі подавала хороший приклад, і це трохи розбудило Квентіна. «Двері деяких цих домів виглядають типу з дерева, і всередині є книги». Думаю, можливо, їх вдасться дістати і спалити. Разом вони обійшли площу, доки не знайшли зламані двері, готичну аркову потвору, яку вибило. Квентін доторкнувся до них і відламав скалку. Все ж так, звичайне дерево. Доведеться спробувати закляття вогню. Він пояснив Поппі, як діє магія в Небуляндії. Вона надзвичайно заряджена, вибухова, Пенні казав ніколи її не використовувати. Можливо, тільки в крайніх обставинах. «А на якій відстані ти можеш накласти закляття вогню?» запитав він. «Бо нам краще бути якомога далі, коли усе спалахне». Слова «усе спалахне» вирвались вже з занімілих губ. Квентін повторив речення, вимовляючи слова трохи чіткіше. «Усе йшло гірше, ніж він думав. Часу не лишилось». Можливо, ще хвилин п'ятнадцять, а потім холод не дозволить накласти закляття. «Зараз дізнаємось!» – сказала Поппі. І почала відступати від дверей назад до центру площі. Квентін не міг не думати, що це лише тимчасовий захід, перевалочний пункт на шляху до неминучого. Після того, як вони зрозуміють, як розвести вогонь, доведеться шукати притулок. Після притулку доведеться шукати їжу, а її тут не було. Розум Квентіна безконтрольовано думав. Можна розтопити сніг, щоб пити, але їсти нічого. Можливо, знайдуться шкіряні книжкові обкладинки, щоб пожувати. Можливо, під льодом у каналах є риба. Та і навіть якщо вони тут виживуть, скільки часу пройде, доки те, що зруйнувало небуляндію, не прийде і не вб'є їх. «Що ж, Квентін, відійди!» крикнула Поппі. Він притиснув долоню до дерева, якщо це справді дерево. Раптом він подивився на тріщину, через яку пробивалось щось тонке і блакитне, типу зоряного світла, яке мерехтить. «Анумо, зачекай!» промовив юнак. «Квентін!» У голосі Поппі прозвучала відчайдушна нотка. Вона засунула руки під пахви. «У нас мало часу!» Мені здається, тут щось є. Він притиснувся обличчям до замерзлого дерева, але нічого не побачив. Він переходив від вікна до вікна, але всі вони були темні. Можливо, вдасться щось з'ясувати з іншого боку. Він крикнув попійти і побіг через арку до наступної площі. Ця будівля колись була величезним італійським палацом із рівномірно розташованими вікнами. Він на мить задумався про те, що, можливо, буде гірше, якщо те, що там всередині світило синім світлом, вийде сюди. Але яка різниця, якщо їм загрожує дуже тривала і неприємна смерть? Юнак задумався. Чи він опуститься перед смертю так низько, що молитиметься Емберу заради порятунку? Квентін подумав, що, мабуть, так і буде. З цього боку палацу дверей зовсім не було, але фасад зруйнувався. Він закінчувався нерівними каменями над другим рядом вікон. Доведеться перелізти через них. Тим часом піднявся крижаний вітер. Хлопець задумався, що тут сталося. Раніше в Небуляндії було тихо і безпечно, як в акваріумі. А тепер хтось вимкнув світло та розбив скло. Стрибок з розбігу підняв його на перше підвіконня. Вентін подякував Богу або Ембору або комусь іще за надмірну пристрасть архітектора до барокової орнаментації. Юнак відчув, як шорсткий камінь стирає шкіру з холодних пальців, але болю не відчув. «Стій там!» – сказав він і вказав на потрібне місце. Далі поставив ногу на плече Поппі, що дівчина прийняла з доброю волею. Звідти він перекинувся на верхній молдинг а руку закинув на підвіконня вище, чого було недостатньо. Але це все, на що можна розраховувати. Звідти Квентін схопився за верх зламаної стіни. Доводилось змушувати свої пальці згинатись. Притиснувшись щокою до холодного каменю, Квентін ризикнув подивитись вниз. Поппі чекала на нього. Прекрасне обличчя зблідло і було дуже серйозним у зоряному світлі. Повільно юнак підтягнувся, допоки не перекинувся через стіну. Далі він незграбно закинув коліно. І уперше зазирнув всередину небуляндії, І побачив, що даху не було. Більша частина другого поверху обвалилась і лежала руїнами на першому. Усе було забито папером, який повільно кружляв на вітрі. Великі й малі книги лежали розкидані в різному ступені цілісності. Деякі цілі, деякі розпростерті й випотрошені. Там, де залишки верхнього поверху утворювали часткове укриття, хтось склав деякі з більш цілих книг у високі акуратні стоси. Чоловік, що це зробив, стояв серед них. Або ні, не стояв. Він плавав на фут над землею, розкинувши руки. Саме звідти йшло синє світло. На підлозі під ним руни – що випромінювали слабке-холодне сяйво. Отже, це або біженець, або автор руйнування. Здавалось, це хороший момент, щоб піти на ризик. «Там хтось є!» – крикнув він Поппі, а потім підвищив голос. «Агов!» – той не підвів голови. «Агов!» – знову крикнув він. «Квентін!» – промовила Поппі. «Зачекайно! Ну! Здоров! Агов!» «Квентін, двері відчиняються!» Він подивився. Так і було. Двері відчинились самі по собі. «А, ну що ж, я спускаюсь!» Це вдалося зробити не набагато легше, бо втратилась чутливість у пальцях. Через кілька секунд він взяв занімілу руку Поппі у свою. Здавалось, це їхній останній шанс. «Ну, вперед!» – спитав Квентін,